Învingătorii, pista 2. Lumina zilei creștea cu fiecare rotire de ilice, parcă de ambele borduri se ridica o perdea, lăsând submarinul descoperit vulnerabil. Dincolo de prova lui ascuțită, se distingea la babord linia imprecisă a țărmului. Consultă busola. Această linie de culoare închisă era probabil partea de vest a portului. Dacă planul lui eșua, peste o jumătate de oră nu va mai avea suficient spațiu pentru a manevra. Poate că undeva pe coastă un comandant de baterie dădea ordine, așteptând momentul să-i sfarme în bucăți. Brusc, peste mare agitată, străbătu o lumină albăstrui închis, măturând hula de larg ca o coadă de cometă. Ne cer identitatea, sir," spuse Blight. Să mă pregătesc." și ridicat lanterna, dar nu ținea chiar dreaptă. În mod premeditat, Marshall se întoarse cu spatele spre coastă. Acum ascultați-mă toți." Să nu ne pierdem firea, să știm ce avem de spus. Am suferit o avarie gravă și cerem acces în primul port prieten la care am putut ajunge. S-a înțeles? Toți au probat automat din cap ca niște marionete, cu excepția lui Simon. Merge la păcămâna lui Warwick, care era slăbit ca gheața. E gata mesajul în germană? Citește lui Blight. Gata, Blight! Ca întotdeauna, Sir, încerca acesta să glumească. Apoi deveni serios și scoase lanterna peste balustradă. Marshall se întoarse ca să privească spre coasta care acum ieșea din întuneric. Se vedeau chiar valurile înspumate cu alb, asaltând plaja. Auzea în spate clânchetul lanternei lui Blythe. Spera că Warwick redactase corect textul, limitat doar la două cuvinte. Cerem asistență. Nimic altceva. Mesajul pe care le emite orice comandant de submarin, variat în cursul unui atac, când ajunge în situația de a solicita ajutor. Lumina albastră clipi din nou. Ne cer indicativul, Sir, spuse Warwick după o pauză. Dăl! U-178! Era primul moment critic, sau ultimul. Ecourile se departează, Sir! Mulțumesc! Din nou în departare a străfulgerat Lumina albastră. Semnalează primit, săr. Merșel își mușcă buza. Acolo un om se întreba. Să decide singur sau, pentru mai multă siguranță, să telefoneze unei autorități ierarhice. Într-o duminică dimineață, la asemenea oră, era nevoie de curaj pentru a telefona unui superior. Merșel a privit din nou prin binoclu, cuprinzând cu vederea intrarea portului în toată lățimea ei. La tribord se vedea încorată nava care manevra estacada. Pe puntea ei... Luceau geamurile, coșul fumega. Se ridica presiunea pentru deschiderea estacadei când se va întoarce prima navă de patulare a zilei. Își privi ceasul. Asta se va întâmpla cam peste două ore. Simți că îl năpădește transpirația și făcu un efort să-și țină firea. Spune lui Bac să fie pregătit. Tuburile lans torpile, la înstorpile, unul la șase. Adâncime minimă. În timp ce observa vasul de manevrare a estacadei, Dintr-o porta voce peste care își sprijinea cotul, țâșnii vocea lui Gerald. Pasarela, în port se afla ancorat un cargo, l-am zărit prin periscop. Nu putem lansa torpile despre instalații. Ei, drăcie! exclamă Blight. Simon traversă cu pașmar pasarela. Grozava idee de a fi ales tocmai duminica, zidere paos. Furios vorbea șuierând cu fața aproape de cea lui Marshall. Îți dai seama că nu mai poți face nimic? Cargoul va încasa și nemții vor scoate epava într-o săptămână. Totul este ratat. Un mesaj, sir. Cer să stopăm. Ne trimit pe cineva. Reduceți viteza la foarte încet, dar continuați a înainta. Abia putea pronunța cuvintele. Simon avea dreptate. A făcut o socoteală greșită. Ar fi trebuit să țină seama de ceea ce intervenea acum, că în port se putea afla o navă Chiar dacă era duminică, totul îi era potrivnic. O embarcațiune trece prin estacadă, ser e foarte mică, o șalupă de port. Mânia lui Simon nu se potolise. Așadar, striga el, vom aștepta până voi să ne omoare. Pentru Dumnezeu să o ștergem cât mai este posibil. Nu i-a răspuns Merșel, căci și a luat o Warwick înainte. Dacă n-a fost prins, comandoul capitanului Lambert trebuie să se întoarcă curând. Încărcăturile de exploziv de pe linia ferată își vor face datoria peste o oră. nu putem abandona. Dacă-ți gura, cum o să explici celor de pe șalupă ce căutăm aici? Spuse Simon. În orice caz, ai dreptate, Warwick, interveni Marshall. nu putem abandona. Apoi continuă fără a lăsa pe Warwick să spună vreun cuvânt. Spune lui Smith să meargă la prova, știe el de ce. Prin binocul Blight urmărea fără încetare șalupa, cu viteză redusă se apropia de ubut. Este o șalupă italiană, sir, dar comandantul este un ofițer german. Dar ce așteptai să fie, mărmăi Simon, un popă? Mersel se simțea neobișnuit de calm, parcă era drogat. Bătând încet cu vârful piciorului în grătarul punții, observa manevra șalupei. Era grav dacă namțul venea direct între bordul submarinului, dar dacă, cedând unei curiozități foarte naturale, făcea mai întâi ocolul ubutului, mai existau speranțe, căci șalupa rămânea un timp ascunsă privirilor de pe vasul de manevrare a estacadei. De pe punte câțiva mateloți gesticulau, adresând semne amicale celor din șalupă. La piciorul turelei, Marshall zări pe cineva, nu l-a recunoscut la început. Era Smith. Neavând timp să îmbrace uniforma germană, urcase pe punte în short, doar cu o bonetă germană, cochet pusă pe ureche. Și el făcea semne amicale strigând ceva în nemțește, când, ocolind pupa submarinului, și-a lupas apropiat de babordul acestuia. Blight murmură. Își anunță viteza, sir." Ieșind din minuscula timonerie, un locotenent în uniformă germană, albă, striga în megafon. Vă asist, los, her, capiten." Ce s-a întâmplat, domnule comandant?" Merșel îl strânse pe Warwick de braț. Spunei că am avut avarii la motoare și că ne îndreptăm spre Taranto. Invită-l să ia un pahar la bordul nostru. Sperăm că o să-i facă plăcere. Nu să se prindă, mă Simon. Ajutându-se de o bine binevoitură aruncată de la bord, ofițerul german, apucând mâna întinsă de Smith, început să urce pe tabla lunecoasa a punții. Timp de câteva secunde, Merșel nu i-a mai văzut. Se aflau în spatele Turelei. Spre marea surpriză a neamțului, Smith, continuând să-i vorbească amabil, l-a înconjurat cu brațele și l-a proptit de parapetul de sub pasarelă. Apoi, vrusc, Smith își degajă mâna dreaptă, scoase un pumnal din centură și îl înfipse în pieptul neamțului. În același timp, câțiva inști din echipa lui Smith au sărit în șalupă. În două minute, treaba a fost gata. Italienii nu au fost în stare să opună rezistență infanteriștilor de marină. Acum, exclamă Marshall, să ne grăbim! Comandoul 2 în șalupă! dar să nu vă arătați până nu treceți de estacadă și spuneți italienilor de pe șalupă că își pot salva viețile dacă ascultă de voi fără să scrâșnească. Pe puntea submarinului au răsunat pași și s-au auzit zângănit de arme. Infanteriștii de marină treceau în șalupă. Simon îi spuse lui Merșel. Merg și eu cu ei în șalupă. Punem mâna pe cargo și sper să ne putem întoarce. S-au privit lung în ochi. Când veți termina, vă reembarc pe toți, spuse Merșel fără să gândească prea mult, îi întinse mâna lui Simon. Noroc! Simon privi mâna oferită, dar nu numai că n-a strâns dar exclamă. lua ar dracu! Merș îl privi plecând. Nu-i venea să creadă. Ce însemna acest gest? Ridică din numeri. Oamenii trebuie acceptați așa cum sunt. Apoi ordonă. Mola barbeta șalupei. Șalupa se îndrepta spre port cu doi sau trei mateloți italieni la vedere. Nava este cadea era tot imobilă, în lumina crescând a dimineții. merge la aștepta reţinându și răsuflarea. A plecat peste balustradă, văzut ceva care se scufunda în apă. Întrebă din ochi pe Blight: Este corpul neamțului care comanda şalupa, sir?" explica acesta. Locotenentul Smith l-a alestat, înfășurându l cu o parâmă de sârmă. Ei iute ca un diavol!" Mâinile lui Merșel s-au crispat de balustradă. Am în două mașinile, jumătate înainte. Urmăm șalupa. Aștepta, abia îndrăsnind să respire. S-au auzit în fine scârțind troliile cu care nava istacade deschidea plasa. Curând, nava istacade s-a deplasat la de tribord. De pe pasare la ei, un ofițer saluta ubutul intrând în port. „Estacada se închide în urma noastră, săr. Merchel n-a răspuns celui ce anunțase. Urmărea cu privirea șalupa, care acum, cu toată viteza, se deplasa spre fundul portului adormit, spre cargoul ancorat. Șalupa a costat la cargou, sir! Amândouă mașinile, încet înainte. Merșel examina Dana cea mai apropiată și se forța să nu gândească la cazematele de pe colină. Privila Kane și la oamenii de pe punte, care manipulau ostentativ parâme, simulând pregătirea acostării. Pe mica dană. Trândă avea un mic grup de italieni, probabil mateloții de pe cargoul acostat în fundul portului. Acum e momentul, spuse Warwick cu voce reținută. Observați cu atenție cargoul, ordonă Merchel. Îndată ce grupa lui Simon va părăsi șalupa, trebuie să acționăm imediat. Își privi ceasul. Nu va mai dura mult. Totul părea că decurge bine, suspect de bine. Imposibil să nu intervină ceva neprevăzut. Warwick îl prinse de braț. Cargoul se mișcă, sir. priviți catargul ca targul mare. Merșel s-a plecat asupra unei portavoci. Înainte, cu toată viteza. 10 grade babord. Submarinul a făcut un salt, ridicând în prova un puternic val care izbicu zgomot în peretele danei apropiate, spre marea surpriză a italienilor aflați acolo. Ține așa. Merșel lovi cu pumnul în parapet. Anunțați ofiserul cu navigația că am nevoie de el pe pasarelă. Trebuie să luăm la remorcă cargoul și să-l dăm la o parte ca să nu ne mai stânjenească. Pătruns mai adânc în interiorul portului, submarinul deschise un mare arc de cerc. Pe punta cargoului, la prova, infanteriștii de marină manevrau o parâmă de sârmă, în timp ce alții îndeptau pistoalele mitralieră spre țârm. A răpăit o mitralieră și merge la zărit minuscul Geyser, apărând în vecinătatea șalupei abandonate. Undeva departe, a să urle o sirenă și cu toate că garnizoana fusese luată prin surprindere, deasupra portului au apărut dâre luminoase de proiectile trasoare. Banda stânga, stop babordul. Mercele-și strânse maxilarele. Foarte aproape acum, cargoul domina cu înălțimea sa butul care se îndrepta direct spre el. Fiți atenți cei de pe punte! Nu mai era timp să se scoată aparatoarele. Nu mai era timp pentru nimic. Un glon tericoșă pe turelă și căzușuierând în apă. Barajul mitralierelor din port s-a întețit și Warwick întrebă Deschidem focul, sir?" Da. Stop tribordul." Submarinul trecut cu tribordul pe submarea a ancoră suspendată a cargoului și cele două coci se frecară una de alta cu un scrășnet metalic. Mâine apucau parmele, Cu capul gol, cu ochii aprinși, De Vreu striga ordine oamenilor care trăgeau parma de remorcă pe submarin. Primele salve cu proiectile și trasoare ale tunului lui Warwick a sfârșit aerul, vizând cazematele cele mai apropiate. Una din ele a ripostat cu un tir puternic și un materot de pe puntea submarinului a căzut într-o baltă de sânge. Pe metalul cenușiu, sângele apărea ca o vopsea neagră. S-a legat, săr. Bine, spuneți-i comandoului să treacă urgent la abordul nostru. Merșel a tresărit când tunul de pe puntea submarinului a bubuit prima dată. Proiectilul a fulgerat peste turelă și a explodat lângă o cazemată care a încetat să mai tragă. S-a auzit un șuierat mai ciudat, urmat de o violentă explozie. Un moment, Mercele a crezut că provenea de la un tun mobil inamic, dar de explică. Este un mortier chiar deasupra buncărului," Blight anunță. Frențele raportează că a pregătit totul pentru remorcare, săr." Dizerele se opriseră, dar din cauza vacarmului canonadei, Marshall nu observase. Din fericire, indiferent de pericol și de ce se întâmpla în afară, Frențel nu uitase consemnul și motoarele electrice mergeau lin. Amândouă mașinile încet înapoi," ordona Marshall. Parâmă de remorcă s-a întins. Cargoul s-a cutremurat violent din cauza exploziei unui obuz de mortier pe punta lui superioară. Datorită tracțiunii susținute a obutului, mergând în marș arier, Cargoul se departa de la locul de acostare inițial, dar l-a lovit în plin încă un obuz, împroșcând în toate direcțiile bucăți de lemn și de fierărie. Agitându-și frenetic, șapca, Warwick exclama. Cargoul a început să se scufunde. Simon a deschis vanele. Așa era. Și cu avariile cauzate de obuzele de mortier, curând, cargoul urma să se așese pe fundul bazinului portuar. Acum, Infanteriștii de marin îl părăseau coborând pe o scară de pisică agățată de balustradă. Scară de pisică, scară pliantă din parâmă cu trepte de lemn. Jos, marinarii îl luau în primire pe puntea submarinului. Acesta s-a deplasat mai departe, cu toate că tirul continua, fumul devenind tot mai dez și-aba mai putând distinge inamicul. O răpăală furioasă de mitraliere a parvenit dinspre țărm și gloanțele au măturat puntea submarinului. Când și-a ridicat capul, Merșel a văzut că mulți din oamenii săi zăceau întinși pe punte și alții se trău cu greu spre Turelă. sprijinindu se de balustradă, Dovreu căuta să ajute un infanterist de marină care se împleticea la capatul scării de pisică. La o nouă răpăială de proiectile, infanteristul a căzut de pe scară în apa spumegândă și, a antrenat de greutatea armelor, a dispărut în adânc. Un bubuit surd trecu peste coline. Sunt exploziile provocate de capitanul Lambert, sir!" exclamă Blythe. O să-i scoală din somn." A vorbise unul din cei de veche, dar îndată și-a dus mâinile la piept și, îi odată, se prăbuși mort peste mitraliorul de alături. Gata demolare?" ordenă Marshall. Stop mașinile." Nu mai puteau aștepta. Pe coastă împușcăturile continuau mai dese. Iată, vine comandoul capitanului Lambert." Blythe zuse bine. Adăpostindu-se pe rând în spatele câte unei casemate, infanteriștii de marină se reîntorceau. Aerul vibra din cauza exploziilor grenadelor aruncate între două cazemate. În adăposturile de beton, nemții trăiau probabil un adevărat coșmar. Luați pe nepregătite, credeau că sosesc cântăriri din interior, dar curând descoperau teribilă realitate. Grenadele, păritul mortal al pistolelor mitraliere. Cu mâinile pâlnie la gură, Cain strigă la cei de pe pasarelă. Au mai rămas doi dintre ai noștri pe cargo, sir." Marshall s-a plecă pentru a se feri de gloanțele trasoare și rândui pe deasupra capului. Observa cargoul care s-a plecat tot mai mult. Unul din cei doi rămași nu putea fi decât Simon. Marshall își se mâna la ochi și îl zări pe Smith. Acesta cobora pe scara de pisică, ducându-l pe Simon, inert ca un sac. Simon a fost rănit, sir," spuse Warwick cu voce joasă. Marshall privi cu jale la cei morți și răniți, zăcând pe punte. Deschideți capacul Prova, apoi către Chein. Două mâne de ajutor să fie duși jos. Ieșiți prin Prova, bac și alți câțiva mateloți nefiresc de calmi, transportau răniții pe puntea submarinului și coborau în interior, indiferenți la păritul armelor de foc și la gemete. Pe punctul de a ajunge cu un ultim efort pe Ubud, Smith, rănit și el, scoase un strigăt și căzu între cele două vase. În locul unde căzuse, apa s-a colorat în roșu. Un matelot preluase însă pe Simon și îl ducea spre intrarea Prova. Mola!" ordona Marshall. La Prova nu mai erau decât câțiva matelotți neînsuflețiți și de vreux, care se lupta cu nodul parâmei de remorcă. Cain căuta să-l ajute cu un singur braț valid, celălalt atârnându-i inert și sângerând. Cu umărul gol rănit de o schijă pe punta cargoului, Simon era pe punctul de a fi coborât în navă, dar înlăturând mâinile care căutau să-l ajute, a urcat înapoi pe punte și s-a repezit spre prova. Se clătina și striga furios cuvinte acopărite de părăitul mitralierelor. Rănit și el mortal, Dovrâi mai apucă să-l vadă cu o secundă înainte de a se prăbuși. Îmbrăncind la o parte pe Kane, Simon se repezi la parâma de remorcă și o apucă cu ambele mâini. Un prim efort. Apoi altul și parâma degajată alunecă încet spre balustradă și dispăru în apa portului, chiar în locul în care murise răsmis și alții înaintea lui. Simon privi spre pasarele, parcă nebunii de durere. Apoi, când se pregătea să ajungă din nou la intrarea din prova, căzu un genunchi și se întinse încet pe punte. Cu toată viteza înapoi!" strigă Marshall. Trebuie să luăm la bord pe Lambert și comandoul lui de pe Cheu!" Privea spre prova. Pe punte nu mai erau decât morți și capacul fusese închis. În marșarier, submarinul ajunse lângă mica Dana de pe care îl priviseră italienii la sosire. S-a oprit doar un scurt timp pentru a permite infanteriștilor de marină, gâfâind, să sare la bord. Capitanul Lambert era și el, dar mai mult de jumătate din oamenii lui erau răniți. Marshall privea toate acestea, dar se simțea detașat. Nu-l mai interesa nimic, ca un om în pragul morții. Îl împinse pe Warwick spre scara pasarelei. Du-te și ajută să coboare! Nu mai avem nevoie de tunul de pe punte. Am terminat ce aveam de făcut cu el." Blight îl întrebă. Vă simțiți bine, sir? Stai cu mine," răspunse Marshall. Privis spre pupa îndreptată către ieșirea din port și văzucă prin ceață, vasul este acade, manevrând pentru a închide intrarea. Tuburile pupa, gata! Trei secunde interval de lansare!" Pe punte răpăiau din nou gluanțele. Marshall închise ochii și, când îi redeschise, îl zări pe Warwick, lăsând să cadă prin tambuchi un matelot rănit. Foc!" Puntea submarinului a săltat ușor. Merșel numără secundele. O nouă smucitură a însotit plecarea la drum, acelei de-a doua torpile. Erau acum atât de aproape de nava istacadei, încât cele două explozii aproape s-au suprapus. Curând, în timp ce restul mai zbura prin aer, nava istacadei s-a plecat pe o parte, într-un vârteș de flăcări și fum. A început să se scufunde odată cu toată istacada. Merșel se îndrepta clătinându-se către partea dinainte a pasarelei și-și dădu seama că era singurul supraviețuitor de pe punta navei șterse fruntea de sudoare și privi. Avea acum sub ochi obiectivul pentru care veniserat de departe. Cargoul zecea zăcea puternic înclinat într-un colț al portului, iar enormul zid de beton, cu intrarea întunecată a bungărului, apărea tot atât de clar ca pe lui Trevis. Tuburile prova 1 la 6 sunt pregătite, sir. Bine, murmura Pasare Pasarela către postul central. Le vin ajutoare, sir. Acolo, departe. Era vocea în lui Blight și, cu tot fumul dens ce acopera totul, Marshall zări un tank deplasându-se pe drumul de pe faleză. Dar îi părui real, ca o jucărie inofensivă. Marshall își concentra atenția asupra cheului de la intrarea buncărului. Se putea distinge un mare pod rulant și, dincolo de acesta, lăs metalice de dimensiuni impresionante. fără îndoială, rachete teleghidate care, a doua zi dimineață, urmau să fie încărcate pe cargouri cu destinația vreunui aeroport german. Tubul 1, foc! S-a auzit în interfon vocea lui Bac repetând ordinul și Merșel și-l imagină pe acesta urmărind atent cronometrul. Continuați lansarea! Torpilele la câte 3 secunde interval! Ubutul se apropia acum de locul estacadei care se odihnea pe fundul mării. Și nava respectivă dispăruse. În locul ei, pe suprafața apei, apăruse o mare pată de păcură. Apața torpila a ieșit din tub tocmai când prima exploda în plin pe Cheu, după care nu s-au mai putut distinge între ele exploziile torpilelor următoare. Probabil că au fost atinse și rachetele pregătite pe Cheu, căci s-a auzit o explozie gigantică și apa din bazin s-a ridicat ca o mică maree, în timp ce valurile spumoase a furioase corpul submarinului ca o răzbunare. Vacarmul a durat multă vreme, liniștindu-se câte un moment pentru a reîncepe pe aceeași intensitate, când explodau proiectilele stocate în interiorul bunkerului sau alte depozite de pe colină. S-au lansat toate torpilele, săr. Bine, toată lumea jos. Pe a la tusea fumul se întinsese asupra întregului port. Se simțea obosit. Trebuia totuși să continue, să cumpănească, să acționeze, ca o mașină. Stop stânga, drapta pe drum înainte, cârma banda stânga. Un proiectil explodă prin apropiere și merș se pomeni jos pe grătar cu o durere puternică într-un șold. Ar fi vrut să strige, dar nu a fost în stare. Și-a dat seama că Blight îl împinge spre Tambuc și reușit, totuși să se ridice și să se sprijine de o portaborce pentru a mai da un ordin. Stânga pe drum înainte! Cărma zero! Ei venea să geamă și ochii se înceță șau. Apoi auzi vocea lui Gerard care să lângă el pe pasarelă și se sprijinea de balustradă. Blight exclamă. Comandantul a fost rănit. Gerard îl sprijinea spunându-i. Nu vă necăjiți, sir. Preiau eu comanda." Merșel își ridică ochii spre el. Părăsiți cât mai repede zona este a Cadei Bob. Apoi intrați în imersiune și ștergeți-o." Gerard se simțit cuprins de o imensă tristețe. Totul va merge bine, sir. Dar trebuie să coborâți ca să vi se panseze rana." Împreună cu alt matelot, Blight, a lacărat pe Marshall spre intrarea prova. Gerald îi urmări cu privirea, apoi ridică capul spre cer. Așa cum Prevert stise de vre, începea să se însenineze. S-a plecat asupra unei portavoci. Drum 150, cu toată viteza! Privi spre pupa. Un fumopac ascundea portul. Din timp în timp se mai auzea căt o explozie subterană. Am reușit. Succes pe toată linia, își spunea Gerald. Gândul se îndepta spre Merșel, la tot ceea ce făcuse, nu pentru el însuși, ci pentru ei toți. Căci Victoria era a lor, a tuturora. Trei zile mai târziu, navigând la suprafață cu cele două dizele grav avariate, U-192 se îndepta spre vest în direcția Gibraltarului. Marshall contempla marea de pe pasarela grav avariată, pentru prima dată mulțumit să lase altora comanda. Submarinul își îndeplinise misiunea și anunțase că se întorcea în Anglia conform ordinelor inițiale. Nu mai avea altceva de făcut decât să ajungă la Gibraltar mai înainte ca o nouă avarie să-l facă mai vulnerabil la atacurile inamice. În cursul dimineții celei de-a treia zi, i-au găsit două distrugătoare britanice. În timp ce ele se apropiau încet, Blight spunea Sper, sir, că știu ce-i cu noi și nu vor trage asupra noastră. Într-adevăr, erau la curent, ceea ce s-a confirmat după un schimb de semnale luminoase. Sir, transmite Blythe, comandantul lor întreabă dacă doriți să abandonați submarinul sau să-l la remorcă. Merșelă își ridică ochii spre pavilionul ce flutura deasupra lor, de asta data cel adevărat, care așteptase șase luni într-o ladă și pe care acum, în fine, îl înălțase rău. Bac observă distrugătoarele ridicând în borduri valuri de spumă și manevrând pentru a ocupa poziție de o parte și de alta. Auzi ce tupeu! Să ne ceară să abandonăm nava! De necrezut!" Pipăindu-și șoldul rănit, Marshall dictă răspunsul. Nici una, nici alta! Transmite! Ubutul 192 al maestății sale britanice se întoarce acasă cu mijloace proprii!" Ezită un moment!" își aminti de toți cei dispăruți și adăugă. Nava asta ne-a adus până aici, chiar așa avariată. Nu este cazul să o abandonăm. Blight a transmis mesajul, apoi comunica răspunsul. Răspunsul, săr, felicitări! Marshall zâmbi. Cred că le merităm din plin. Ați ascultat? Atacă și scufundă. De Douglas Riman. A citit Ana de Martie 1982.